Kapitola 24 Tanhava go toužení Verš 334 Manujas sapamata čáry no maluvavia so plavati hura hurang palamitchangva vanasmi ro U člověka, který žije nedbalé, toužení vzrůstá jako popínavá rostlina. Plave jen sem a tam, z života do života, jako opice, hledající plody v lese. Verš 335. Yang isahathi džami tanhalo loki visat. Soká tasapava dhanty, abhivat thangva Koho přemůže toto hrubé a lepivé toužení po světě, u toho trápení narůstá jako tráva po dešti. Verš 336 Yo čítang sahaty jammíng Tanhang lóky Duradčejang, soká Tamhá papa Tanty u Debindu Kdo však přemůže toto hrubé toužení po světě, z něhož je těžké se vymanit. Od toho trápení odpadne jako kapky vody z lotosového květu. Verse 337. Tangvo vadami Badangvo yavan samagata tanhae mula kantha usira birenang mavo nalang vasotova maro punapunang. Tak to vám pravím, blaze vám zde schromážděným, kteří vytrhnete kořen žení, tak jako sběrač vonných korínků trávu, nechtě vás, tak jako říční proud rákos, mára neláme znovu a znovu. Verš 338. Jatá osm můly an uppad dalhi dalhé, činno, pyrukuko, ponaré, varů haty. Évám pytaná nusa jako nepoškozený silný kořen úťatého stromu znovu vyroste, tak ze sklonu k toužení není-li vykořeněn, vzniká toto utrpení znovu a znovu. Verš 339 Jasa čating satisota, mana pasavana bhusá. Máhá vahantidudithing sankapá ráganisitá. Šestatřicet proudů toužení, proudících silně k tomu, co je příjemné. Tento tok odplaví člověka s názory a myšlenkami vášně. Verš 340. Savanty sabadhy sota, lata upa, tanče disva, latang čatang, mulang panja, je čindata. Tyto proudy tečou všude, popínavé rostliny vášně vyrůstají, Vidíš-li, jak se popínavá rostlina rodí, její kořen moudře odetni. Verš 341 Saritáni sinéhitánič, so manassáni bhavanti jantunó, te sáta sita chésino, te ve jati jarúpa plynoucí a zavlažené toužením jí jsou lidské radosti. Ti, kdo hledají blaho v rozkoších, tito lidé podléhají zrození a stárnutí. Verš 342. Ta náje je puraketa Ketá Pažá, ja Pari bandito. Sangyó džana sanga sattaká, dukkamu pentipunapunangchirája. Touhou ovládaní lidé pobíhají sem a tam jako polapený zajíc. Spoutání a svázání pouty zakoušejí utrpení znovu a znovu bez přestání. Verš 343 čtyřicet tři. Tasi na japurak, tá padja, parisapanti sa sova bandito. Tasmata sinang vinodai, a kan kanta viraga mattano. Toho ovládání lidé. Pobíhají sem a tam jako polapený zajíc. Proto by měl tuto touhu odstranit mnich, který chce být oproštěn odvášně. Verš 344 Jo to vanády muto vanamuto vanamiv dávaty. Tankuggala my tapasatha, mu to bandhana my Když vymítil podrost, ale obrací se k lesu, žádostí, ač opustil les, znovu se do lesa vrací. Pohleď na toho člověka, ač mohl být vysvobozen, Znovu se ke svým poutům vrací. Verš 345 Natang dalhang bandhana Mahudhira Yadá jasang dáru džapab džanče Sáratta ratta manikundalésu Puttisu to není pevné pouto, říkají mudrcové, které je ze železa, ze dřeva či strávy. Nýbrž zalíbení v klenotech a špercích, toužení po ženách a dětech. Verš 346 I tang dalhang bandhne máhu dýra o rinang i tam na a na je toto pouto, říkají mudrcové, jež je dolů, sice poddajné, ale těžké je se z něj vyprostit. Proto je odetli a odešli do bezdomoví. Bez toužení po smyslných požitcích. Verš 347. Je Rága nupatanti sotang sayan Katang Makatakova Jalang. Je tam Pichetva na Vajanti Dhíra a na Pekino Sabdukang bahája. Ti, kdo se radují zvášně, padají do jejího proudu jako pavouk do sítě, kterou sám vyrobil. Proto jim modrci odetli a odešli. prostě toužení opustili veškerou strast. Verš 348 Munče puri, munče Man chemuñche bhavas parago sab batavimuttamana so napunang jate jarang upehesi Nech být to, co je před tebou i to, co je za tebou. Opust i to, co je uprostřed a překroč stavi bytí. Smyslí od všeho osvobozenou, již nepůjdeš znovu vstříce zrození a stárnutí. Verš 349 Vitak Matitas Jantuno, ty brágas subhánu pasino, bio tanhápava dhati, i se ko dalhan bandhanang člověka s rozrušenými myšlenkami a silnou vášní, který nazírá jen to krásné, velmi narůstá toužení a jen si tím upevňuje pouta. Verš 350 Vy tak kůpa sami če to? A subang bhavayate sadá sato i sačečaty mára bandhanam. Kdo se však těší utišováním myšlenek a rozvíjí vnímání nehezkého těla, vždy uvědomělý, ten učiní toužení konec, ten odetne márova pouta. verš 351. Nitanga to a santasí, víte tanho a nangano, a čindi Bhava antimoyang Kdo došel cíle a je bez strachu, prostení a bez poskvrny, ten vytrhl šípy bytí a toto je jeho poslední tělo. Verš 352 Víte tanho a nádáno nirutipada kovido akkaránang sannipátang džaňňa pubbá parániče savi anti maha ro maha mahapurisoti Kdo je prost toužení a bez znalí znalý jazyka a skladby slov, které předcházejí a které následují, ten je vtělen naposledy. O tom se říká, že je velký člověk s velkou moudrostí. Verš 353 Sabba bhibu, sabba vidu masmi, sabí su dhambi anu palito. Sabban Jahotanha kajavutó, Sajang Abhinája ku Mutisejang. Všechno jsem překonal, všechno jsem poznal. Na ničem nelpím, všeho jsem zanechal a jsem osvobozen. Odstraněním toužení. Když jsem to sám poznal, koho bych měl nazvat svým učitelem? Verš 354 Sabdánang dhammadánang džináty, Sabbarasang dhammaraso džináty, Sabbarating, Dhamma rati džináty. Tanha kajo džináty. Všechny dary předčí dar dhammi, Všechny chutě předčí chuť dhammy. Všechny radosti předčí radost s dhammy. Ten, kdo odstranil toužení, překoná všechno utrpení. Verš 355: Hananti Bhoga dummidhang nočepára kavesino, Bhoga tanhaj dummidho, anti anjeva a tanang. Bohatství ničí nemoudrého člověka, nevšak toho, kdo hledá druhý břeh. stouhy po bohatství nemoudrý člověk, Ničí ostatní i sebe. Verš 356. Ty nadosa Raga rága dosa a jang tasma hiví gesu, dinnang ho ty mahapalang. Plevel ničí pole vášeně lidi. Proto dary těm, kdo jsou prostě vášně, přináší velké plody. Verš 357 Ty na dosáni do se a yang Ta smáhy ví ta do dosé Dinnanghoti Mahapalam. Plevel ničí pole, nenávist ničí lidi. Proto dary těm, kdo jsou prostě nenávisti, přináší velké plody. Verš 358 Ty na dosány moha dosa a yang pačá, ta smáhy víta moh jesu, Plevel ničí pole, zaslepenost ničí lidi. Proto dary těm, kdo jsou prosti zaslepenosti, přináší velké plody. Verš 359 Tina do sá niketány, tanhado sa, tanha sa ayang pačá, tas mahiví ta tanhisu, din nangho, tim di mahapalang. Plevel ničí pole, žádostivost ničí lidi. Proto dary těm, kdo jsou prostě žádostivosti, přináší velké plody.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 Nahrávka byla pořízena ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.